Ə, e sonra Şeyh Rahimullah 22-ci qayda gətirir. Əl-i Sunamal Cəmaq Əqidəsinin qaydalanından. Deyir ki, həmçinin qaydalanından da biri biri budur ki, hətta iman, sən iman olansın, dinin, sən minhəcün. Səy olsun deyə, iman ənəl-məsihə dəccəl xaricun, məqtubun beynə aynəyhi kafir. Vəl-əxadisun leti fi, vəl-imanu biənə dəlikə kəin. Şeyh Rahimullah Buyurur ki, dəccala iman gətirməkdir həmçinin. Ər üstündə, cəman əqdəsinin əsaslanlanı biri. Və deyir ki, ənəl-Məsih dəccal xaric. Yəni, şək yoxdur ki, onu çıxmağına. Məqtubun beynəini kafir. Və gözlərinin arasında yazılacaq kafir. Bu, bu arada hədislər çox gəlib və iman gətirmək lazımdır ki, bu, həqiqətə olacaq. Bu şeyx rahmehullah İmam Əhməd. A. Şeyx rahmehullah Enəs radiyallahu anh o kərin Sahabələrin rivayətini gətirir. Hansı ki Buxari və Müslim də rivayət edib bəzisi. Bəzisi də belədir ki, elə bir peyğəmbər olmayıb ki, ümmətin təcaldan təcə dəccal vardı xəbər verməsin. Və deyib ki, o tək göz olacaq, yəni bir gözü bağlı olacaq belə və o yalancıdır və deyicək, o bir gözlə olacaq və Allah isə bir gözlü deyil və gözün arasında yazılacaq kafir. Buxarə Müsləmin rivayət edib və Şeyx Albani də Raximəhullah bu ədislər barədə təhavidə şərhində danışıb bu arada. Deməklə e, e, əh deməli insan oğlanlarındandır. Yəni övlad, yəni başqa deyil. Çünki bəziləri deyirlər ki, çind o. Lakin adam övladındandır. Yəni insandır o. Və çıxacaq deməli Qiyamətin Axırı Və qiyamətin böyük əlamətlərindəndir Vəla buna baxmayaraq Bütün peyğəmbərlər Necə, ən əsradiyalayın hürri deyir ki Bütün peyğəmbərlər Aleksan, Ondan çəkindirib Lakin sual verir bilərsə ki, əgər Qəccal Axırda çıxacaqsa Qiyamətin axırıncı əlamətlərdirsə Nə üçün Peyğəmbərlər Ondan danışıblar Əgər olan vaxtıda Ta ki, məsələn, İsa Aleyhisselam Əgər Musa Onlar nüfus danışıblar Çünki bu axırda çıxacaq Onlar heç görməyəcəklər onu Məsələn, İsa deyirəmə Daha doğrusu Musa, Davud, Süleyman Və qeydləri Çünki İsa görəcək onu Vəli, İsa onu öldürəcək Deməli, Bu təhsil peyğəmbərlərin onun barədə danışmaları göst onu göstərməkdir ki, onun fitnəsinin ən böyük fitni olmağına görə çünki oradan dəccal ən böyük fitni olacaq, yəni imtihan yəni ən böyük çaşdıran insanı çaşdıran şeylər çoxdur dünyada və ki, ən böyük olacaq onda hər adam sabit olmayacaq, ona görə peyəmbər sağa sənəm deyib ki, çalışır, sabit olun o gün çünki o gün elə olsa, bu kitabın sahibi, hadi, demə, ona danışa bilərəm. Gecələr onu mübahisə edim ya. Dövlət gecələr onu əsalanla ölç elə. Yəni şəlifmiş elə ona. Ən böyük hitnoddur. Onun görə onu əzəmətləndirmək üçün hitnə böyük, yəni böyük göstərmək üçün ona budur ki, bütün peyğəmbərlər deməli, onun varlığına xəbər verib alay salam. Və o çıxacaq deməli şərq tərəfdən. Peyğəmbərsə Mətlə, şərq, hər şey şərqdən gələcək Dəccal da hə, Fitnə də oradan gələcək, Peyyambar sahası gəlib Gəlir və gəlir Peyyambar sahası indir ki Fitnə oradan gələcək, şərqi göstərdi Bu şərq, yəni bu Iraq, İran Və s. və bərələ Yəni, fitnə oradan gələcək, tarixdə də biz görürük ki Fitnə oradan gəlib Və Dəccal da oradan gələcək Deməli, gəlib ki, ə, Bu gələcək Dem Xorasandan Xorasandan suyut edir ki, Qarabağdan çıxacaq Bələ bir dəlir vahit var ki, Qarabağdan çıxacaq Lakin dəlili, Allahə bilir, suyut ki, gecə odun yıxanlardan idi, ona görə Yəni, gecə odun, yıxan, yəni, gecə odun yıxanda qaranlıq da bilmir, nə götürürsən əlifə Dəmir, ilan, əqrəb, məsələn, taxta, çubuq Onu bir bəzi alimlər ləqəblə, ləqəb ilə, bu elməli hansı da belə söhbət var? Hə, gecə odun yanar, çünki Suyuti doğrudan Rahimlullah hər şeydən yazıb. Bir də miras barədə yazmıb. O da sahab ilə mübahisə də gedir. Sahab yazdı, bu da yazırdı. Bir də sahab ilə mübahisədə udub mirastan yazır. Çünki miras e, yəni e, insan öləndən sonra malı bölmək məsələsi orada biraz rəaziyyət rəaziyyət söhbətləri var. Hesablama Şiət izayı polo var da. Ona görə yazaməyib o var da. Başqa şeyə şeyə yazım. Məsələn görsən yeyməy var bir dənə kitab. İsmi var bir dənə kitab. Hə özü kitabxançılarıdır, tələbələri də. Hesablayıb da öləndən sonra ki, bu nə qədər kitab yazım. Sayıblar ki 250 səhifə hər gündən. Yəni doğulan gününə ta öləncə. Yəni bu təbii ki bu mümkün olmaz bu sadə çörək yiyib sadə Ona görə bunun tələbələri var məsələn, deyirdi ki, sən bu barədə yığcı ilə məlumatları On üçün deyirdi, sən bu barədə Gətirdi, oxuyurdu Petrar olurdu hə, ki, bu kitabda artıq Getdi, adı yazılır, suyut yazıb Bələ idi, yəni, tələbələrin kömək ilə Deməli, özdə, böyük kitabxana sahib idi Və kitabxanda da olmuşdu Anası hamilə idi, atası, atası da elməhli idi Göndərdi kitab getirmə, yansı, kitabı getirməyəsi, kitabı, filan kitabı getir Kitabxanadan hansı geri kitabı, kitabı getirmeye orada artıp doğur yani soyutunu kitaphanada ölendi de kitaphanada öldü kocalır ve orada kitablarla meskul olur ki bir daha kitap götürende aşır kitablar üstüne ve ölür hala rahimahullah lakin he, lakin gece odun yıkanlardan idi yani bu tende öl ten yani eyyizde öl bu sezada öl Yəni misaldır ki, yəni hər şeydən yazılıb. Da ona görə yəni hər şey var kitabda. Zəif, uydurma, hər şey. Ona görə məsalan Qarabağdan gəlməyidi, ha, uydurma şeylərdən biridir. Çünki sayı budur ki, Xorasanndan gələcək. Bu hadisələr də gəlir. Xorasan. Məttə Xorasanndan gələcək və ənsallar da İsfahanndan olacaq. İsfahanın yaxın ələndən min Bizdən, ha? Haa? 30.001-dən gəlbən. Haa? Özü gəlmək çövərdə olacaq, Yahudu yürütürək. Haa, özü allah bilir, kim olacaq? Var da özü, haa? O, Yahudu yani, Yo, yo, yo. Yəni, yo, yo. Yəni, dəmək istəyəm ki, bu isməndə olacaq, anca Halim ləzməliyyətən olacaq, allah bilir. Aydınləyə. Ve Yahudlər tabə olacaq ona. Çünki gözləyirlər onu. Ha. Deməli, bu gələcək nə iləcək? Bu, deməli, Iraq ilə Şamın arasından cəzirəyə girəcək Və məqsədə olacaq Mədinəyə girmək Çünki Peyyambər salsın orada da ona görə o Məqsədə olacaq ki, o gəlsin Mədinəyə dağıtsın Çünki hər yana xarab iləcək Həm Əqidə cəhətindən, hər şey cəhətindən <Gülüyor> Lakin Mədinəyə girə bilməcək Çünki Peyyambəl sahasını deyil ki, Mədinə qoruyurlar, qaflarında məliklər deyən. Yani. Məkkədən çünün. Qoruyurlar. Və əsas da, bu dəccala tabi olanlar kimlər olacaq? Ee, təbii ki, o müşriklər, qəbirsandıq əhli və s. Onlar o saatin acı elə ona. Yox, yox. Yo. Hə. Yəni, o saatin acı elər. Çünki adam ki, bir dənə odun çıxan kimi, bir dənə qəbirdən ki, bana tavaf edirsə, ki, o elə güclü olacaq ki, ona bəzi Allah təhələ imtihanı çəkmək üçün cəmaati bəzi əlamətlər verəcək, qüdrət, cəmaatin gözünə görsənən, inandırıcı. Ona görə, hələ bir də əvvələ şey ki, o sayınacaq ilə ona. Əqidədə kim zəifdir? O saatində ciddi, əni deyirəm, sabi, güclü olanda qədə onun bahisə, o dönümə onun görə sabitliyi istəmiyə o günə əgər çıxsa əgər təsadüfən sənin vaxtı düşsə, sabit olmaq Allahdan dua eləm ki, sabit olmaq və ədilə, heç var insan ayxain olmamalıdır əqədə də, əqədə də, olsa da ayxain olmalıdır, daima özü naqqıs görməlidir Allah qarşısında aydındır və deməli, bu istəyəcək gəlməyə mədini və əsas da ona taba kimlər Yahudilər, bir də qadınlar. Çünki qadınlar imanı, imanı zəif olar, yəni tez alınırlar. Məsələn, görmürsən, baxıcılarda əsas gedən qadınlardır. Məsələn, bəli şeyə tez ilə alınırlar Çünki isticilə qatsınlar, amısa dəccalı qabır deməyək, dəvətin. Yəni, o dələcədə təsəllüq fitnəyi var. Fitnəyi var, gör necə fitnədir, imtihan. E, yani şübhələli gücdə olacaq dəccalın. Yaxşı vaxtda gələcək, ne <gülüyor> İslam olacaq həyə vaxtda? <gülüyor> bəli, bəli, gələcək. Deməli, əvvəldə çıxanda bu dəccal İslam'a dəvət ediləcək. Yəni, <gülüyor> dəvət ediləcək İslam'a. Lakin, sonra bu İslamlığın dəvət ediləndən sonra deyəcək, mən Peyğəmbərəm. Sonra deyəcək mən ilaham. Mən bələ olacaq. Birinci dəvət deyəcək sonra deyəcək mən peyğəmbərəm, sonra deyicim, mən ne kiməm? Adı vallahi hə, Adı vəllahi adı. Adı nə olacaq? Və hə? doğulub bənəm. Bu gəlib bəzi vaxtları doğulub bənəm. ki, o da eləyəm. Ki adada var, adadadır, zəncirlənmiş halda, gözləyir qiyaməti. Kim el, o kimdir? Və Said o. Danışı, danışı, lanışı, olur, ha, gəlirlər. Dənizdə istirlər peyğəmbərin yanına yatsınlar və elə olur fırtına zətd olur dənizdə düşübə bir də adaya. Cəssasının hekisində rivayətində. Düşübə bir də adaya, orada bir yaxşı vəsən heyvan gəlir qəribə. Sabit isə görməmişdi elə İvan. Və aparır bizi, danışırdı deyir. Aparır bizi mağaraya. Və görürü mağarada biri var, bir gözlü, zəncirləmiş halda. Və bizə bir neçə danışdı, sual verməyə ki, Filantür durub, Yosuf falan yerdə necədir vəziyyət, falan yerdə. Çünki olar deyir, şey olandan sonra mənim vaxtım gəlir çıxmağa. Açılmağa. Hə. İndi Səhvü şur o var, vaxtın vaxtında gözlə çıxmağa. Lakin insandır o. Ha yani insandır, insandır. <gülüyor> onun onun sözü var. Allah bilir necədir. Peyğəmbər salsın vaxtında var idi biri, Sabran as da. belə bir şey idi. Sabran vaxtında mədinədə. Bəs Sabilər bir də ki odur. Hətta Umar və Xətab iki dəfə xarş danışdı ki, vası öldürüm onu. E. Və Peyğəmbər salsın ki Ömər Əgər o dursa, dəccal o, işə gələcək. Sən öldürəm, mən sanını. Bu dəlildir ki, dəccal da o, çünki əgər oldursa, aldım, o dursa, onun işə gələcək, işə gələcək, işə gələcək, işə gələcək. Deyilir, əgər Peyyamələ səhət demişdi o, əgər mənə vaxtına çıxsam, mən sizinlə cavab verəcəm ona. Və ki, çıxmadı. Əgər Peyyamələ səhət deyib... Bunu yabıqlar İslamı o zaman o mənim kim imam kim qravə ilə sayılacaq əvvəl davəsində Allah bilir nə qədə müsəlmə olacaq çünki 40 günü olacaq yörəsində hmm. Allah bilir bu, indi, belə götürməyin 15 il müsərman oldu sonra ə, 5 il peyğəmbərlik elətdi sonra 15 il rahmat etdi ə, gəlir gəlir o günlər yox bizim yaşadığımız kimi yox və ə, sonra və bu nəyiniyəcək? Allah əsbələdə biz dedi ki bəzi şeylər verəcəyəm ki, ona əvamətlər, ən beyin imtihanı budur məsələn, fütlələrlə dəcəman məsələn, kim ona iman gətirirsə, hansı tarifi, hansı qoyun onların malı çox olacaq mağı çox olacaq, Allah əsbələdə ruhu verəcəyək onlara belə bitiklərlə, taxıl heyvanları çox olacaq, amma kimlər ki qəbul etməyəcək, onlar kasırlaşacaq. Yəni, Cahillər o sahə gedəcək ondanca. Onun görə yəni, əgədəri zəif olanlar zat, ən böyük Əgər əgədəri güclü olan hamısı dözəməyəcək, onun fitnəsinə təsəvvürlə olar necə, cananla. Yəni, bəzi ilə belə də xoçdə. Din namaz qılır ki, varlı olsun. Və ya məsələn, oruçdur ki, vallı olsun. Bir de gəlmişdi bura, bir ay ibadət iləyəndən sonra, dedir ki, hə, nə oldu? Soruşdub ki, nə? Dedi, hə, maaş atsam, payırsız Bir ayda yox da, hə? siz ayda verməyik maaşı axı? <gülüyor> <gülüyor> Düz deyə, maaş verir, ya ahirətdə verici ilə sənə maaş verir. Hə, sizin maaşları ahirətdə veririk. Hə bir anca namaz qıldı. Gələ adam var, yor, sənin pola ibadət iləyir. Və təbii ki, onlar təccalı, şübhə yoxdur ki, onlar təccalı görən kimi, cələ, sən bizim ilahımızsan. Vəli. Və sonra bu fitnələrindən biridir təccalın. Məsələn, çəçecək bir də fitnələrindən həmçinin Səçə bir daha yerdən, torpaqdan. Deyicə ey torpaq, öz xəzinələrimi çıxart. Ə çıxar dey torpaqdan, eh, şeylər. Qızıllar, gümüşdə, al cavahat. Ayə xaməcə deyə üstnə. Bu arı necə gəlməyə, necə addısta gəlib? Gəlincə malda ilə çıxda, ayə çaşanlar olacaq, puları vadisində olanlar. Bülə, fitnələndəndir, təccalın. Bu dünyada onstət təccal, yani işte, olardı, imtihandı. Allah subhanət hələ səni. Verir səni biraz, yoxluyur. Bəz adam vermir, hələ yoxluyur onu. Bəz adam verir. Bəz adam var, məsələ, kəfirdir, var ona verir, əksinə laf çox aldır onun üçün. Lakin sən, baxma ilə, bilmək ki, o, onun üçün Allah sevdir onu, ona yola, yuh! Allah əzabının o əzabın çoxaldığına. Ayıq qiyamət günə əzabı çox olacak. Ona görə hələ başa düşmə. Cizgin düşmə başa düşməyə başlasın belə məsələləri. Hə, bu deməli fitnələrdən də biri budur, elə deyil? Amma güclü fitnədir ya bu. Bəncənin, eee, fitnələrlə cənnətlə, cəhənnəm olacağı ona. Bu ən olacağı şey, cəhənnəm onun cənnətdir. Eee, və cəhənnəm də cənnət, cənnət də cəhənnəm. Yəni gözəl həyat. Gözəl göstərəcək belə. Və kim qəbul əsə, keçə cənnəminə. Və zahirən cənnətdir görək. Amma kim qəbul edəməsə, cəhənnəminə salacaq və lakin cənnət də <Gülüyor> Bəhəmçinin fitnələrindən bu bəzi şeylərə gücü satıcaq, məsələ ölümü diriltməyə. Çünki topu dəhlindən biri çıxacaq onun qarşısına, deyəcək, sən dəccalsan. Hazrı ki Peyyambəl sağa sən deyən. Onu rüsva eləyəcək. O bunu öldürəcək, yarım ölecək belə. Və keçəcək arasından ki, göstərsin ki, bəhəm, mən bunu üçü bölmüşəm. Və səra onu nə onu birləşdirəcəyə və dirildəcəyə onu. Fitnə, böyük fitnə. Tezəvvürlə, şəmlərə ibadət edəyər o saat. Heç onu eləməz, elə görsək, deyə sən bizi ilanlısan. Ələn sabitliyi istəyirə. Şəhələn, olacaq, yoxsa üzrün müdürlə əlimər ki dürləcək? <gülüyor> və Allah bilir. Allah bilir, texnikəyə olacaq, yoxsa ne? Allah bilir. Belki texnikəyə malik olmasın, yo, Allah bilir. Zahirən yox. Hə, deməli, bu, diriləcək. Bu, diriləcək yenə ki, sən dəccəlsən hansı ki, Peyğəmbər sana sənə göndərən. Sənə bir arada xəbər verir. O vaxt, artıq, ondan sonra cəmat bəzləyir. Aydın olacaq, tohud əhli, sabit olacaq və başlayıq buna yarışı təbliğat eləməyə. Və ondan sonra başlayıq bunun dəvəti zərifləməyə. Başlayıcak bəzi şeylər üzrə qadrı olmayacaq. Zərifləməyə və burada davam edəcək 40 gün. 40 gün və 40 gündən sonra İsa aleyhisselam gələcək onu öldürməyə inşallah. Aydındır və onu öldürə bilməyəcək, ancaq İsa öldürə biləcək onu. 40 gündə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki o günlərin elə günü var ki ilə il kimidir, elə günü var ki ay kimidir, elə günü var ki həftə kimidir soruşlu var ya araslar, sabrına buna işləyəm ki namazı necə qılaq demədilər, bu məcazi mələdə cəcikələm əhli deyir bəni fəlsifəçiyyəm bəni məsələn E, Deməcə elə, başqa şey bu, məcəzdir və s. Xay, necə ola bilər, 24 s. günəş, bu necə ola bilər, 1 il, 12 ay? Subhanlı, sahabilər fikir verir, sənin qovuni məsələyi qoruş, qarışmadılar, şərim məsələyi qanışdılar. Dillər namazı necə qulaq onda? Bunları əlandırır, vacib olan şey, sənin nə vacibdir, ondan soruş. Soruşmadılar, bələ, necə ola bilər belə şey? Dedilər ki, yarısı da, namaz Bəzən, necə qılax? Subhanallah. Dedilər, sahabilər necə idilər? Sahabi idilər? Misalman. Hansı məsələ ona aiddir, onu soruşlar, onu işləmələdir, onu elmələdir. Biz görürüz, necə idilər, yəni, və fikirsən, qovuni məsələyə qarışmadılar, şəri məsələyə qarışdılar. O e, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallallahu e, o açıq xəbər verdi illər günü elə günü var, ilk kimi olacaq elektronu var. Açıq məlik günü var. bir həftə kimi. Nə sonra ancaq xəbər elə iç ona öldürəcək, öləcək o. Və təcəllü olduracaq onu. Bax, isə İsa. Ə Bu hadisə bu əməf nədir? Və təcəllü 40 gün olacaq. Çox olmur. O sonra gələcək inşallah isə sonra. İsa Aleyhisselam da, necə Şeyh İmamı, Əhməd, Rahim Allah. bu, 22-ci qayda da, da hə? Şeyh, namaz bilməz Ə, namaz, bəli, qılaca elə, qılaca elə elə o, o gün, il kimi olacaq, bəli, uzun olacaq, bəzi günləri uzun olacaq, il kimi. Yəni, günəş gec batacaq, təxminən 12 ay müddətində. Çünki, necə ki, Allah Subhanallah, əgər 24 saatda Allah-u Teala hərəkət edirsə o, 12 ilə gecikdirəcəyəm, 12 ilə batacaq. Yəni 12 aya, hə. 12 aya. Namaz məcaz. Peyğəmbər sallallahu salə... əleyhi və cavab verdi ki, baxmaraq çətin olacaq, qılə biləcəksiniz. Baxmaraq çətin olacaq, lakin gözləməyə olacaqsınız çoxlu. Yəni bir namazın qılandan sonra abdusun ağzını qırmaq üçün. Hə. Bala çıxan Üç aydan beri əh? Üç aydan beri, yəni üç sonra zöhri qalacaq sən. <gülüyor> üç sonra əsli. Yaxş. Yaxş, ya lakin bu dəyilə həmi qırk günəmsə belə olmayacaq. Okay. Çünki sonra qıssalacaq e, günlər. Sabah günlər qıssalacaq, sabah təvhid əhli, yəni iki dillə çək vahabilər. Onlar qalı şeyləməcəklər, qabulləməcəklər və təcal dəvəti on səbətcə düşəlməyə. Başsa dəvətə qalmağa. və sələyəd, İsa onu, Hələdə, Hələdə, Hələdə. Hələdə, İsa onu sonra İsa əs-salam gələcəyini, inşallah. Hə? Elə də. Xeyr, İsa əs-salam indi o öldürəndən sonra keçic Xristianlara əli kitab var. məşğul olacaq. <gülüyor> yəni göstərəcək, göstərəcək İsa əs-salam, Çünki İsa əs ixtilaf edir. Və ən Yahudular mı Yaxudlar edirlər ki, Məryən zina elədir, Azəzəbəllə. Deyir ki, İsa Aleyhisselam zina uşağıdır, vələ zinadır. Xristiyanlar, ona görə şirdlər, ona Allahın oğuludur. Ona İsa Aleyhisselam gəlməlidir o gün onlar subut ilməyə. Yələcək subut iləcə oları Ə... və xaşları dağıdıb tövbəcəyəmsin. Domuzdan məhviləcək Lakin, nə üçün? Sübət eləmək üçün Sübət eləmək üçün ki Sizin dününüz imiş Siz düzənin namamsız Onların hüccət olmaq üçün Baxşı Amma dəccal öldürmək Dəccal öldürəcək inşallah qılırsınla Amma Allah bilir Çünki o vaxt Tədim ki, aftınaca yox edib Yəni başa, şey deyir ki, aftınaca Şey, Allah yalancıdır, görürüz, avtomatdır, avtomat nedir? Biz belə şey bilmirik. Qiyamətə yaxın deyir, silahsızca olmayacaq, həyər, avtomat. Yo, Allah bilir, Allah bilir, dəyir dəyələr və həllərini. Çünki gəlib ki, elə döyüşlər olacaq ki, Peygamber salsın, deyib, elə döyüşlər olacaq ki, quşlar keçəndə üstündən ölecək elə. O vaxt başa düşmədilər bunu, necə? Yəni, oxlar, oxlar da, elə quşlar var, hündurda çox. Yəni, o kimyaqı mühar aman Allah. Şübəs yani o döyüş meydanını üstündən keçəndə. Həsa altını bel patlatsa. Səsən quşlar o da, heç də gəlməyir orada. Aydındır? Onda o demək də üç silah olmayacaq, Allah bilir. Bunun üçün də İmam Əhməd bu məsələni yatırıb ki, iki gözün arasında yazılacaq? Alında, yəni kafir Azda açıq aydın haliflər nə? Və üçün, bunu tohid ahli okuyabiliyəcək, yəni? Kimlər? Yəni, indikindəcəyə vahabilə anca okuyacək. Çünki onlar tohid ahli, anca. Halis tohid ahli. Yəni, seleflər, ahl-i su nə və cəmə? bu, vahabilə zat dəyilər. boş tövbətdəli şey yok, dəyibiz vahabilə dəyiləyik. Aydın dəyibiz müsləmələ, ahl-i su Mavi yoxdur. O zarafət eləyir də. Səfilərin dilinə deyirik. Ardan ha. Hə. Hamdə. Yaxşı, deməli e, möminlər oxuyacaq, ancaq e, zəif imanı səf ona oxuya bilməz elə. Səhv yerləri də göstərəcək. Xalanlarda cin heyvan zot baş bilir. Edir, Bax ki, bizim vaxtırda çıxması yaxşıdır Hatta fitnəsindən azal Bu bələ, qısa